ان له ما يغني عن غيب الله عليه وسلم صلى واحد النبي عليه الصلاه والسلام صلى ورزد فتح مکی بانده بے وزوء الواحد و یو عدس و یو عدس دیر موزونا اکرد و مصحا علا خوفیه او چا غیو عدس ام کم کھو مغیقی نبید صلات و سلام مصحا کو موزو بانده اکرد و مر رضی اللہ تعان حوات او فرمائید لقد سمعت اليوم شيئا لم تكن تسمعه لنذا شي یو کارو کو چې مخکې دیناو پړې نبی رسول الله تو فرمای او ما دنه سناو ته ویا عمر خدکاست میو کو په د کسته وکو یو او د پې کوم دی نو ګ او د موزونه کول موزوی وا حدانې سات مپار د د کول زه نو خل کو دا وای چې هر موستو نه وي اوداس کوي دا قران کریم ویلي دی ان فوم توم الا صلات فغسلوا چې څه ټیمه موستو لري ګنه اوداس کوي دوی شي یګان وي چې دا وظیفه پيو ملزونا کول دا کار د مسافر ری دا دا مسافر د پار رخصت پر مقیم دا نشی جوال مقیم با هر مزلن وی او دست کئی آل سنت والجماعت جمہور امم آغی دا ذکر کوي چه هر یو منځلانه یو دغه د حاجت اشترا ککاین اوسال نو د لس نیکه ای وی خو یو سړی پاو دس کړي هغه پيوم او د سپانه ګن منځونه قواله شي ډیر منځونه چې کمنه هغه قواله شي تر سو وړه څو داس شوی نی فضیلت او استحباب زان لا و لکا وجوب پی نشتا وجوب پی نشتا ہے وجوب پی نشتا قرآن کریم چی ویلی دی ازا قمتو مل اصولات یو خدا حضا چی اصل په انسان کې بیودسی رہ نو او دز دته اریس کی اصل وک بیودا سیدا بیزا فون ته میرا مطلب چې کلتا سودهږي مرز تم دغه ټیم بسې بیودا سوي په اصل لوجو زونو سره حذف راويستو وحذف رايستو اتنو أقيموا الصلاة اذكروا الله قطعا صلاتوا وأنتم محدثون آتاه بديع دسي نفصل وجوهكم بياج كمن هو موجب وداص بيودسي ده موجب داودس كمن حدثتي موجب داودس قيام للصلاة ندم يجني عمر استفاس نسكوا اور دسكوا تحضر نقص تحضر نجد، موجب دو حضور نجد، موجب دو عدس چکم دنو، آغا حدث تبیو دسید. شی اگان چکم دنو، آغای وی حرمونس دو عدس و عجب دے، اوی داری وید چکم آغلنے، نداد مسافر دے پارا دے، دا چې کوم د مسافر لپاره نو مسافر لپاره دي دا من غدا و یو چې هغه په دی حدیث کې قید نشته علاوه مسافر لپاره دي نو ویلا دلیل التاقید دا مناسب نه دی دغیر به دلین ل نې سو شي تخید شي نبی دیلا سلام تعلیم ورکه دی ټولو ل ورکه دی نو دا غځای کې ت کمم خلککو یوا د مسااف نه غیر د مسافر لیم تعلیم ورکه دی او دا نبی دی سلام تخید نه دی کړی بل بیا ازیم دا دی شي بلغه حکم د نبی السلام نه دا ثابت دي چا مو پیمو اولس په هغو عمل کړی دي د صحابه است یاد په جته صحابو نبی له سلام دې له یو کړی راغین په دی باندې خپل اقوال دي بل دے یوه دې هر موزنا نه یاداس کاول یه هاریو موزنا نه یاداس کاول او بلله په یوه موزبانی په یوه اوردس باندې ګړ مونځو نه کاول پدې کې هر موزنا نه و اوردس کاول افزلیه او په یوه اوردس باندې ګړ مونځو نه دا مخزول دي ازو شیری نبی علیہ السلام افضل اعمال کئی مفضول نکئی و کل کل مفضول اوکی دپارد تعلیمن لیل امت نو آغا مفضول چی نبی علیہ السلام دپارد تعلیم اوکی نو آغا د دن افضلی سابینی تا پیغمبر نا افضل جن غلبې دا ثواب دچا ورغې دا افضل ورغې دا غزاوچې کمندرو دا معموله دا زموږه دا او د 10 بار په هر په یو او دس 10 بار اندی رسکاون معمول د زنه کوله معموله نبی رسول الله صو هر منزل دی کې پره تي یوه معموله یوه وختکارې په دی باندې راخلک چګمده نو کم پوری د ښایې سے به وقایده را ستوري ان شاء الله چې قایس ورځ مولا تعالی ذکر کړی دی چې کله کله کارو راوی بدایي الفاظ ذکر کړي چې کله یو څوک ار وی وختکار اغه راوی په دایمین الفاظو سکی زګرګي نو خلق دا محكوم کی چې ګینې نو دا قاعده ده دغه چې دا قاعده ماغه بیا وویدو سنت کی اغه سنت نی وي اغه وقتی طور عذر وي عذر خبرې کی او خلق دا غږه سنت حمل پی سنت خدایي به تللې کیه معذبت ولا تللې کی کنه معذبت شوی هغه بیا پکما دغه قصو ننځل پاتل دي ګیا وکړه نو ځن سنتو مې یو ځل نه وکړه اومړيونه وګا نه اومري خلپی او می یو خلک ای انتظارون که یو اکر دو او چا او دستی او دانو اجراشمو اسیم اولاریو نسو بو او دستو معمون دنبی علی هر بود لسو قول او دست قول او نبی علی سلامی کچی بی جواز او کار مفزولو د علی سلام نه حساب و عفظل نبی علی نه ذګه تعلیم للامت شو موږ د جگندنو تعلیم شي او وايي د سفنتیا راشي تسویدی منو اماند ریوه د مونږ ویلې د د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت مخه پیر شوی د دن ته بیا راوړو شوازم نمبر روایت کوم داو ودلته ایجمال یا غلط تفسیریو انا ویو ته په رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم لا وجود الا من صوت او ريح اليقيم لا يزول الا بمثله يا اليقيم لا يزول بالشك وانا لين قالت النبي صلى الله عليه وسلم دامن هلكرو شاليكلوي شما مقدار توي كلوي شما عمر توي كلوي خپل مسوقه ابو اس شو مخيب سالت النبي من المزي فقال من المزي الذوق و من المنيء الغسل تم ازه او زس واجبيږي او دمانه د واجب نا غسل واجبيږي دمانه د واجب نه چې او نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله دا حدیث شرے دا مثلث ته درې جملې ويږي یا وجل مرا مفتاح الصلاه الطهور ونجل باندې مکان را دره واړه توهاراتونه دا مونځه لپاره شرطو مونځه لپاره شرطو نمیساو الصلاة والطحول زیم جملا روی و او تحریمات دیمون اغلی ات تکبیر تحریمات دار اولنی تکبیر تووی ات تکبیرتو الاولا دیتا تکبیر تحریموی تکبیرۃ الاولیۃ تکوې چې دا مونز اولانې تکبیر دی مون اولانې چې د دې شروع کیږي او تکبیرۃ الاولیۃ او تکبیرۃ التحریم تکبیرۃ التحریم واته کوی چې د دې ډیرو کارونو باندې دراولی لکه طالب هر دم نه کتاب قاتل تلاوت کول شو جایز وکړه مجید کی او تو موږ کې لږ ادا کارته نه جایز نه بار غلا دې کول بیان کول درس کول شو جایز موږ کې دا کار کولې نشو خلاص کا کول غرا یعنی دې جایز کارونه اغه د مونږ د تکبیر د وډینې څو ګرځې د الباندا شو شوه دا اغه تکبیر چې هغه باندې دراولې سلام علي باندې څنګه ګمونو راولې چا باندېس راولې هغه د ګندو تکبیر تحریم ورې لیکي تکبیر تحریم او توي نوې تحریم او تکبیر ذل ذ ت احری مها مقددا او تکبیر خبر ده ازوال معرفي دي. نو مقددا او خبر معرفدا خص الولي مطلب ده شو چې تحریما دې مو صرف سچې تکبیر قبل استعانه مو استهیما نرا قبل استعانه تک تحریما نرا فَبِهِ قِرِ مَسْحِلِ لِي ده مصحلة دی کتاب و صلات تا و شراء حدید اشیغل لی دنو اذی حدیث دواجنه اذی حدیث دواجنه دل دشیغل لی دن یو مصحلة دا یو مصحلة شیده تکبیل تغریمه حکم سره دا روکننک شرط که دموز دبارا کا روکن دے شرط تے زنا اے موت روکن والدین داو مسجد داخل لے دیماں بہنی فرہم اللہ تعالی متشر ہوئی شرط تو ہوئی اور میں جن نہ سالتے وعدہ کر سر اللہ الہ کو نون جیو کو حوالہ رب رو دیو مون رموز دې د اکرې تګبیره تحریما ده د تګبیره تحریما شرط او سنه رکن نه دي شرط وي او شرط متصل نه دې په منځ بلا فاصله نشته دایر کړو شي مو شروع کیږي جو ما ده چې دې الفاظ چې الفاظ جناب شافی د مولا تعالی امام موسی رحم الله علیه چې الله اکبر یا الله اکبر ائمه محمد رحم الله علیه چې کعباره وګرځي شهريوي اللهل کبیر اللهل ال... الله کبیر اللهل کبیر الله أكبر الله الأكبر صلوه على جهده إمام أولي فهم الله تعالى وليس مشغير بالتعزيمين كالير وجم شغير الله أعظم الله الأعظم الله الأجل الله الأجل كله إليس إمام سلالات كريمان استدالك سوالة قرص چلی لہم نمراکیم قدیم سراغو چطورا دیتا مجھے کم یعید دا خبر پیدا چے تاکبیل چیدن از آفزال لے کاب باراچی از آفزال لی آفزالیت از تیغباب دان لحبر را او جواز زانہ ہوا دل لجدہ حصر راغلے حصر دا حصر دا فرد کامی یعنی فرد کامی کو تحریمہ کی خط بیلے نوزانے سے کنور الفائزو کی گی نا یا حصر دا احمیت دبارہ یہا مطلب دا دے چیزا تکبیر دے تحریمی دے پار رازی دا مانا ہے دا دانا صرف تکبیر بانے دے یعنی حصر دے بل جانب نا ہے آگئی حصر دے مصنط و مسلحی کی گئی چیزا تکبیر دا بس صرف پچار رازی تکبیر بل جانا رازی مګ ورو ده به ډیوالی وایې چې دا تصویر چې ده زاس سره په تاحید نه پاره ده دبن سره پاره ګلبهه نور پرېتونو د لريشتاری قربت به کا پاتفل وذکر اس مرهبی ودعو به هاوی نور الفاظ <الفاعدوں> امو <مویلشو> لا اله الا اللہ امو ایلشو و تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم نادره ما جملا دا و تحلیلها تسلیم نه. یعنی مونسکی چھکی رو پابندے لگی دلیوی پتا کریوی تحریمہ سارت ما آ پابندے چھ رفکی گی دعو پا سلام باننے رفکی گی چاوان سلام باننے با رفکی گی و تحلیلوها تسلیم دن دکیم دانم آریفی دی ما جمہور دا ہوئی چھے تحلیل چھری حلت داو سره په سلام باندې راځي سره پچا راځي سلام باندې باندې وبون سوال دي شيراز دې چې موږ سره یې مولا تعالی فرمایلی چې خارج به سنن مصلیمږي خارج به سنن مصلی فرض دي یعني چې موجودار خپل اختیار داشي او کار وکي چهل مانده منافقي منافسی <تصفيق> منافی انی عبد و, و نا پر ورواړو او دا سره ناس ته ایراک وړا کیلی است او ودی را باندې راځو پرا د مرز ما کولو همو زه خوشو ختم داسی او کار کول څنګه منافی ده چاوی تمانځوی خپل اختیار ولې په اخره کې دا کار کول شې فرض دی دا تعین د تسلیم کما مو باندې واجب دی تایین د تسلیم چې رکار دی بیاسه سه وی ورته د سونه المسلمين سونه د مصلي جاری و وي چې منافقین شاوې نو موږ خدا تعالی د سلام چر واجب دی چې د خروج د په سلام شي السلام علیکم السلام علیکم دی وای دا واجب دی مطلب په سر دي په اخره کې رکست تا شکار وو چیرې راغوي دا کی دا مونږ دې مات نو مونږ د پرایزو په واسه شو کور شو او چې په شو ته سلامه عادت وي واجب د کټې وی څر د ري مستم به علي خو څه وی لګل د رټم د د ري لا ته مو شتري دا قاعده به څه ده می عادت استا مؤید نگدای څوایت خبر واحد دی بيدینه فرزيت نصابتي کې وجود بстаўيد شي ادلایل وک احناف ډير احتياط کوي او حکم لګاوو کې او بدلایل وک ډير زیات سي احتياط کوي لګاوي شي باندې حکم نو واجبونه یا حرامونه دا لګې لوري احتیاط کوي چې دلیل قطعي نه حرام نوعي پهونه شو چې ځوني دلیل وي مکروهت اړه وي دلیل قطوي نه فرض نوعي دلیل کې لوګه څنګه نیتي واجبون وته وو شو ته احناب چې دي زیات احتیاط کوي و تعالی لها وَا التسلیم وان علی مثل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذم بس مخکینه مساله اذا فسح لكم فليتوزا شکار اشارت عرب د دینا ناد دو جملی حدیث کی جمع شوی داب حدیث کی جمع شوی دیا خدا ری چلا وقتی ضرورت بس و نبی علیہ السلام مشکق مربی ری نبی علیہ السلام تکم دنو اغه سو مصنف فقیہ نه ده مصنف فقره خبرو کې کتاب کے وخت خیال کا نبی صلی الله علیه وسلم تکرم الله نبی صلی الله علیه چه نام مشرف مربي دي مشرف مربي مطلب توغور چي زیاد سررتی غاووین دا نو ګور دي زم خبرو کې راواز شیو کو د مادا چې دوه لکه یو هشتره کو چې دوه د دو کوربه الهینه معنی ورک شي کله چې کندر د سړیو د اسمان شي د فرشتي ته راوان شي ملکیه چې کمه سه شي راشي دغه شان چې د خپل خزه سرواتي په دګورو کې غلاو کې مهیمیت کې شي رااله و شي نو فرشتي ته رالري شي مده قرد الهی دوار مانیعن حضید و جنہ دوار یعوضی ذکر دو فحان واریت امنی ابی صفیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا انما العینانی وکاوصا استرگی شریف مده ترند کناٹو دے گرفتے دے ترند دے فائزانا متلائنو استطلق الوکا شکل يستطلق الويكا اغا نو هي تړون چې کمنه واسس شي اغا سس شي پر بسته حدیث کني ویکا اوسه علیانن د کوناټو تړون چې نو اغا سرګری پمنامه فل يتوزا سوچ چې उद्देशي دا وړي دا مشورما صل الله الوضو عن النوم دخول د وجنه دو د سحو حکم دي دګه غړی مسلي غړما ظاهق دي يوم اصحاب دا او موسا شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہم امیدیو سی فی مختلفون فیہا بھئی دونی موجبات دو زو بسی مختلفون فیہا بھائی کئی او دادا آلو زو من النوم او موسا شریع سیدم المسیب شعبا دایی سکمدنو فرمائی چه مطلقا غیر ناقض دے چه مطلقا غیر ناقض دے او مول او خوب باندې ودس نماځي بالکل به وای نماځي کې به غمه کار له وسته وای ناقص او سيزي چې نجس او حدث د بدن نه خارج شي خوب کې صحدسته کوی نه ہم حسن بصری امام موزنی سیف ابن راہوی امام شافعی رحم اللہ علیہ مولا را قالیں از وہ ہر حالت کے ناقض وضو لیے بالکل ہر حالت کے ناقض وضو چلے نبی علیہ السلام پر ہمارے واسطے بول غائب اور نو یحییٰ صحابی بول غائب او ڈای پا یو چیزی صاحب کری دی ممت بلکل چکم دنو حالت کے ناقض دلدوری درے مذہب دن جمہور رحمال چه نومی سقیل او نومی کتیل ناقض نو می ثقيل څه نه اكيد دي او غير ثقيل نه نا دي ناكيد د لدی په تشریک خلاف څه نو می ثقيل څه توي دون څه له ودیدیت څه توي نیما می ضروره وو الله تعالی رضی او سعائی هغه وې چې کثیر جنو ثقيل شي إذا كنت فقط إذا كنت فقط سنة سنة مظهور للأدم هكذا إذا كنت لدينا محبوب سشير لك وذبعا لها نون كسين سشير لك رحمه الله تعالى أغيب لا اغرمي شو پوسه زکه نا که دې دی ولې څه احناف ويل جهاله صنعت په ټول ملک کې دې په قلبي شلاده ثقل او له دې کوم نه و دشی موستاجیان د لسی په لګي زوال لمقدر شي زمکینه نه نه دا وهکه بناکه زی دا وهکه اسل دخوغ ناقص دې غارې څرګنده فاصله نه نفس خوغ نه واستراخره ځای او فاصله ده څنګه دا دمو د څه استفاده مو فاصله نو ناقص یو زوګا د تمکرا دې نګاوندو د 55 رعایتنا تقریباً در معلومین اگر دمتوئی اینما لعنانی وکا اصلا فا از انامت الانو استطلق الوکا و وکا اصلاحی علینا و اتسید فا اصلا رعایت فائل نو از صجا اس پرخت مفاسد و وضو باغ چل زی درهول لږه شي مستجمع ندرسي فایل نو از صجا اس پرخت مفاسد و چې کله درهول لږه دمره فاسل څه شي بې دین کې میاسکی د شو او او ما زاب زاو چې قائزان سړي وږي نور د ستینه ماتي د روایت کې رسول چو دې کو چې مثاوسه علينا انامه فل يتوذن بدن څه کې مطلب خوش فهم نه ما پن په موږ نامه پن چې توذن چې څوک درځه مساواده ستوږي ظاهر کې دا چې برسره کېدل او خوب آپس اوږدست حدا را کې او تاویل کې د تعالی شیخ الامام محسن رائ مولا هدا غیر القاعده ذا قاعدني الاواخ استي قاعدنا سشي الاوا وارقصير وقت اني اباص كدهو شي من ناما مصطفيا والله مصطفيا شو ده ما صح عن انس كان صاب النبي اسلام ينتظروا الهيشاه دایمه انتظار کولمو استان د مازه دو تر دې شککه توس شروع نه لری بیا به اوږه سوکو او دغه من څو زاسته نه کوه څو نه کته د اوښان نه او بده کې وخت دمنده ووتو نبی اسلام راتلو مورې او واس چې نبی اسلام بارې خاموش په ډایره پوزل بیا اوږه سماله ست دېږي خو سره یو کتاب راولې دي چې یا ساون جنوبهم چې دغه ویسټکلې اوله کولی یا دونه او بل ویسټ سردام راولې دي چې انني لا اسمع له احدهم غثيته ما پکې د خړلار وینځو کوه واوري اني لا اسمع لا احد هذه الغطيبه خړايي بملمسکړې واوري نو اوس پسته چې لاګستمم لا اصل او خړلار وینځو کوو ابيام پاس د لاوداس په نکو لګلله هول موږ مطلب داري چې خوب او دسر نه اصل که مولانا شویرحمد عثمانیل رحمه اللہ تعالیٰ زی کے رکھلی شیدہ حدیث چیئے اوبوری مزدین معلومی کی پورت اس کی میسارا چه صحابت قسمو بی انتظار که صحابت ری قسمو یوں که سمده سیو شاگیل و فناس طرز تالیبان و بشانکو پورا گو سبق مبق کے اوضاسی گنا بیان مایان کی پاناستوې صبر وکړئ نو انتظار له خوب والسه شو الکه نو خوب والاره دی یو که صبر پاناستو دم چې صبر داو شایغي واسطمل هستم خو نوم به خفيف وو خپل ځان مې خبردار او بس څلغه سره کړو په لګول سترګې پټې او چې ځانته به راوي خو شو داګه ځان لهګه دنه دنه نن نه و شو وسترګي به کار ټول کولې نشي دا کار څنګه ته اړتیا چې سبق کې شوټو وي خبر خبرې الا ما شاء الله په دې انا صداجه دې چې ما شاء الله هغه کار دې اکل کلر سټډي سترګي په کنټرول کې اگر نور نشي سیکاوه نه څه کوته څه خبره کوي هغه ته نو ته دې څه خبره کوم اوسه تو عايزه نه نور دې سترګي ټکاولې مشی بدان نو خفيقي بمذار اولو غلوه په صو درنګ که سموجي به اولو غلوه او خاراتيبه په کې ماله نو نه ثقيلو په دې حديث کې چې ويلي دي چې دایو چې کمنو سومه استلون ولاي توزعون دغه ودنو زوبره کم پناستو او دو او یا و جا سم لا و نوم بین خفیفو نوم بین خفیفو دیر ادرین بارا که نیدی دیدی, دیدی. زرکت دی عدیث کر کر بستر آقلی دی فامین هم من یتوزع ومن هم اللہ یتوزع فامین من یتوزع ومن هم اللہ یتوزع زن اداسی و چاہیب عادیس او دست کاؤ او زن اداسی و چاہیب نږه بزمړ 40000 دنه مګو کوه از سترګې په دې ګلګل ورځا نه تاسو کې جوستای ز سترګې مرګ لري کوه هغه خو اوردش ترې مان دې ځنه بیا چاته پته کنه نه ځهاله سي ان ال ذوالامنا مستجن فانه اذا پردی زمونگا دایو مسئلہ زمونگا فیقه کری روایی چې چه مصپنه دن الاشئین لو ازیل لطاقه دا مصپنه دن الاشئین لو ازیل تسر کدر ایسی تعداد اوالی چه دا غشیتن الالکنو نو او دستکی گی مارتی گی پردی قید باننی پر اصلاف مفسر شیخ احمد زو دیوانی رحمہ الله تعالی بهتري بحث کړل چې دا مطلقانه نه دي څنګه مطلقانه نه ده که دغه جست ناشته موږ ته په خوږه جوخت نه استول که دغه جست ناشه د دې کاندنو پر مقامه راځي چې شنو او یانه د پره نو بالکل جوخت کې نه ناستو از از دارو پتم برو تیراسی او ده رئی او دیر بایدی نماتنی دا یقینی خبر آراد چه کل از جوخ ناستے از دن از سیزد وصلو خطارا لیشتا اگر از سیڑ تو بود مطالا کی او سلی سشی او دوشی سیڑ کی او چه پڑھانا شوئے او د سماجې د دې لپاره زغیره تشریح کړه چې لو او زیه د ثقته سماع باندې چې دې کډاو سره چې ضمانه پر وخت دا به شرطه وسره واینه الی الصدا